Знявши свого капелюха з пером, Блад підійшов до стола. «Мадмоазель, прошу вас заспокойтесь», – звернувся він каліченою французькою мовою. «На борту цього судна до вас поставляться з усією належною вам пошаною. Як тільки будемо готові вийти в море, ми візьмемо курс на тортугу щоб відвести вас до вашого батька. І забудьте, прошу, що я платив піратам, і цим ніби купив вас, як висловився тут ваш брат. Щоб відвести небезпеку, я змушений був підкупити банду негідників, спонукаючи їх вийти з покори тому мерзотникові, що захопив вас. Цим самим я врятував вас від загибелі. Якщо хочете, то можете вважати сплачений мною викуп, Дружньою позичкою, яку ви повернете при першій ліпшій нагоді. Дівчина, сама собі не вірячи, зачудовано дивилася на нього, а її брат навіть підвівся від подиву. Мсьє, ви говорите це серйозно? Цілком тепер таке не часто трапляється. Я пірат. Але я не можу робити так, як левасер, якому слід було б лишитися в Європі і красти гаманці з кишень. У мене є своє поняття честі, або точніше, є залишки колишньої честі, які нагадують мені про кращі дні. І вже більш діловим тоном Блад додав. За годину у нас обід, і я сподіваюся, що ви зробите мені честь і пообідаєте зі мною разом. Тим часом Бенджамен подбає про ваш гардероб. Вклонившись, Блад повернувся, щоб вийти, але мадемуазель Дожарон голосно покликала його. «Мосьє!» Блад обернувся. Поволі наближаючись до нього, все ще з острахом і здивуванням в погляді, дівчина промовила. «О, ви! Ви благородна людина!» «На мою думку, це занадто висока для мене оцінка, мадемуазель», сказав Корсар. ні ні ви справді благородний, і я повинна розповісти вам все. Ви маєте на це право. Мадлен, вигукнув юнак, намагаючись стримати сестру. Але її не можна було стримати. Серце дівчини було надто переповнене вдячністю. Мосьє, я дуже і дуже винна в тому, що сталося. Той чоловік, той левасер, Блад глянув на неї з виразом подиву і докору. «Боже мій, хіба то чоловік, то звір?» Дівчина раптом упала на коліна, схопила руку Блада, і перш ніж він встиг опам'ятатися, поцілувала її. «Що ви робите?» – вигукнув Блад. «Хочу спокутувати свою провину. В думці я образила вас, вважаючи, що ви такий самий, як Левасер. А ваш поєдинок з ним – це бійка шакалів. На колінах, мусіє, я благаю вас пробачити мені. Капітан Блад знову подивився на неї, і на його смаглявому обличчі майнула усмішка, засвітивши яскравим вогником його напрочут блакитні очі. «Не треба, дитино, промовив він лагідно. Ви й не могли б думати про мене інакше. Бо ж у вас є здоровий глузд, і мислити ви цілком логічно. Допомагаючи дівчині підвестися, Блад намагався переконати себе, що визволивши молодих людей з неволі, він зрештою зробив досить непоганий вчинок. Але тут таки зітхнув. Та сумнівна слава про нього, що так швидко розійшлася по Карибському морю, Лебон дійшла вже і до Арабелли Бішоп. Він був певен, що вона ставиться до нього з презирством, вважаючи, що він такий самий негідник, як і всі пірати. Тому-то він тішив себе надією, що якийсь відгомін про його сьогоднішній вчинок дійде до неї і хоч трохи зменшить її презирство. Він, звичайно, приховав від до Дожерон Справжню причину її порятунку, хоч ризикував своїм життям, тішичи себе думкою, що Арабелла Бішуб лишилася б задоволена ним, якби була свідком усіх цих подій.